Hej och välkomna till ännu ett sprillansnytt avsnitt av Fyrkantiga öga. Mm. Hur är läget? Eh, nu är det bra. Jag har varit sjuk eh, när vi hade spelat in färdigt förra veckan. Så eh, jag ansträngde mig för att låta frisk när vi spelade in. Ah, okay. eh, och efteråt så höll jag typ på att dö. Sen var jag sjuk på fredag och sen blev jag bara sämre och sämre tills jag blev bättre i tisdags. Ja, okej. Okay. Och så var jag tillbaka till jobbet igår. Men nu känns det helt okej. Okay. Jag tog lite nässpray ja. förut så jag ska kunna prata utan att låta allt för kraxig. Ja, jag fattar gud. Men jag tror att jag låter ganska vanlig nu faktiskt. Mm. Själv då? Jo, då. Det, det är bra, får jag säga. Jag är ju. Um, det är nästan så att jag skulle tycka att det var lite skönt att bli sjuk en dag. Mm. Så jag om vilken långhelg. Nu är det inte så länge som man hade lite långhelger och sånt där. Vilket gör det lite oroväckande. Men äh, jag vet, det är bara den där känslan att det är så jävla mörkt och kallt fortfarande tycker jag. Nio, när man ger sig av. Så att det är på väg mot bättre tider. För nu känner jag att det är, åh, det är så jävla klyschigt förresten. Men det är så gött att det inte är bäckmörkt när man går hem vid fyra. Ja, jag har kommenterat det nästan varje kväll i två veckor. Mm. antingen för mig själv eller inför någon annan men det är väl så när man blir äldre att man har blivit smittad av andras patetiska livsglädje som man börjar <laughs> skatta sånt <laughs> och fan man börjar bli som själv menar du ajajajaj att man på riktigt tycker att det är kul att prata om väder ja du vet, ja. igår vet du vad det är, snö, ja oh, gud vet du. och vi skottade vet du? och vi var alldeles drötta och sen var det lika med snö igen <laughs> Ja, det lät som alla, alla morgonmöten på mitt jobb sedan december. Och nu när det är vår så ska vi lägga lite lökar i rabatten nu till helgen. Mm. Och det ska bli så fint. Vi ska ha den där blomman och de där. Ja, <laughs> oh, fy fan. I sommaren så har vi en redig jävla djungel. Mm. Ja. Det är vackert det Jo, eh, spel, film, serier Ja, men jag har sett två filmer Åh, oh, nice Har jag gjort mm. eh, Har jag spelat någonting som är värt att nämna? Nej, Nej. Jo, okay. det, det, har fan, det har fan visst det förresten Det var ingenting ja. eh, Jag tror det var typ ett halvår sedan Eller mer, eller om det var i våras kanske Som jag blev jävligt sugen på att spela Zero Escape-spelen igen Mm. Så jag kör eh, Zero Escape Virtues Reward på 3DS. Jag körde ju första spelet 999 hette det på DS när det kom en gång i tiden. Nu har det väl Zero Escape namnet också kommit till fler plattformar. Eh, men uppföljaren jag vet att jag påbörjade den på PS Vita för något år sedan. Men det var så mätt på första spelet. Så att jag tänkte att jag får nog ta andra spelet en annan gång. Ja, okej. Okay. Eh, sen... Det låter som vad du har berättat för mig här eh, tidigare som att man, man kan förstå att man kan bli mätt på det här när man väl är klar. Jo, det, det kan man verkligen ja. bli. Men eh, samtidigt så är det, man mättnar inte på det förrän det är klart. Nej. Första eh... spelet blev helt besatt av. <laughs> eh, för det, det är ju liksom, det finns ju hur, oh, nio olika slut. Ja, där du, där du liksom får en the end eller så där Och sen, men totala utgångar är 18, så att det finns okay. ju nio stycken game over också, mm. där, där man misslyckas. Men det, spelet går ju också ut på att du ska låsa upp alla liksom slut på ett eller annat ja. sätt. För alla att, misslyckanden också? Ja, faktiskt. Ja. För att mm. kunna ta reda på vad det är som händer egentligen. Ja, okej. Okay. Så första gången som jag körde det så kom jag till ett ställe där jag ska knappa in ett lösenord. Ja. Och så är någon någon säger ja, men det, det kanske har någonting med det där vi såg där att göra. Och, ja. Va? För man har ändå lite litet arkiv med liksom grejer man har sett under spelet. Ja. Till exempel om du är inne i ett rum och så är det meddelande i en vägg så sparas det i ett arkiv så du kan plocka fram det ibland. Ja, okej. Okay. Det, det var det som stod. Och sen så kommer en flashback och huvudkaraktären bara. Aha! Och sen ska jag trycka in det här lösenordet. Och jag som spelar bara. Vad? Vad har jag missat? Har, har jag spelat nu i tio jävla timmar? Mm. Och, men vad fan. Och så får man väl se lite sådana där flashbacks och någon, något citat. Så ja, okej, okay, är det det här citatet som är lösenordet? Nej, det var det inte. Ja nej, ja, men det är på latin, man kanske ska skriva det på engelska nej, ingenting funkar så blev jag att men vad i helvete så jag höll på i en timme med det där jävla lösenordet och bara, men vad är det jag har missat Jag är ju precis vid slutet och det är faktiskt jävligt spännande nu också vad mm. fan ska jag göra och så till slut var jag ju tvungen att bara vika mig, och jag, jag får kolla upp på nätet jag ville inte kolla upp lösenordet utan jag ville bara ha någon ledtråd till hur jag tar reda på lösenordet Ja, okej, okay. jag satt Var det något internetforum på Gamefax som var 12 år gammalt, en tråd alltså som var 12 år gammal, ja. <laughs> där de sa, nej men du bör kolla de andra tidslinjerna, sen kan du lista ut vad det är lösenordet är aha okej. Okay. Så det, det finns ju ganska, säg att det kanske är i runda slänga nio tidslinjer. Ja, okej, okay. mm och eh, det, någonstans där när du har klarat dem då kommer du förstå vad lösenordet är mm. okej okay. och det är ju inte så för det finns sådana här spel ja, det här spelet har så här många slut mm. du klarar det, kör New Game Plus och får ett nytt slut, det är ju verkligen inte så utan det här spelet är verkligen så när du kommer till slutet av en tidslinje så kan du ta stopp och då är det dags att hoppa till en annan tidslinje Yes, okay. För det kan vara så inför ett pussel, okej, okay, men nu ska du välja dörr, väljer den blå dörren eller den gröna dörren? Okej, okay, men jag väljer den blå dörren och gör det pusslet, då är det den tidslinjen. Ja, okej. Okay. Sen kan du ladda, okej, okay, men nu prova tidslinjen där jag den gröna dörren istället, och då ändras storing ganska så dramatiskt. Ja, du, Ursäkta, kan du bara säga, vad heter de här spelen en gång till? Zero Escape. Zero Escape, och det första du spelar heter 999999. Ja. Och vad heter det här nu? Virtues Last Reward. Ja, det var så du sa. Bra, tack. Sen finns det ett tredje spel som utspelar sig mellan de två spelen mm. som jag får väl försöka hitta på något sätt. Jag mm. tror att ett av de alltså de som jag har spelat, eh, finns på Steam. Yes, nice. Då tror jag att de bara heter Ceroscape The Nonary Games. Ja, okej. Okay. Nonary Games. Kanske man uttalar det förresten. Uh, ja, precis. Så det är liksom visuell novell. Jävligt spännande story faktiskt. Och mm. eh, bra karaktärer. För att de är så jäkla liksom spejsade. <laughs> Men pusslarna är ju också jävligt bra. Man känner sig ju smart som fan när man löser dem. Ja, nice. Det är alltid viktigt skulle jag säga. Sen är det ju vissa pussel där... Det kan ha att göra med att jag spelar på en DS. Nu är det ju en, en New 3DS XL så det är ändå ganska stor skärm på den. Men missar man en detalj då kan man i bakgrunden bara men jag har ju verkligen klickat på allt. Allt. Vad fan är det jag missat? Och så är det typ aha, det var en liten nyckel där. Och nyckeln är vit ja. mot vit bakgrund. Okej, okay, okej. Okay. Men man får, man får helt enkelt vara jävligt noggrann med vad man kollar. Men jag, jag tycker att det är Litt så halvsekt i början. Mm. Jag blev inte jätteinvesterad i storyn riktigt så i början. Men när man har tagit sig en bit på en tidslinje då börjar det bli spännande. Och framförallt när du närmar dig slutet på tidslinjen och märker jag att jag kommer ju inte vidare här. Jag måste byta tidslinje. Då blir mm. det roligt. Och när jag fick första slutet ja. där man liksom har inom citationstecken får man nästan säga, klarat spelet. Ja. Då blir det, ah, nu måste ju jag se vad som händer i de andra tidslinjerna. Ja, det är klart att du måste. Att man blir så jävla nyfiken. Mm. Okej, så nu vet ju jag det här. Mm. Huvudkaraktären i spelet vet ju inte, men jag som spelare vet ju. Så jag måste ju få veta mer. Ja, jag fattar. Ja men de låter ju väldigt fascinerande och det här du sa att du var helt beroende av det första gången du spelade och jag har ju förstått på dig det lilla vi har pratat att du gärna alltså att jag sa väl någonting till mig, det låter lite frustrerande också, jag sa nej nej nej man måste veta, tror jag du skrev till mig och jag, och jag förstår ju tanken sen tror jag ändå att jag skulle känna lite så här ja här kommer jag inte längre, då är det dags att byta om eller byta om, börja om. Mm. Uh, Att alltså, jag skulle känna mig lite så här trött. <laughs> Men de här tidslinjerna har ju, alltså du börjar ju inte om helt från början av spelet. Nej, oh, nej, nej, okej. Okay. Utan mm. du, du, det finns en meny där du ser som ett liksom, det ser ut som ett träd, alltså hur de här tidslinjerna grenar sig. Ja, okay. med, med olika liksom punkter var någonstans ja, men, på den här vill okay. börja. men då lät det ju mer uh, Så då går du bara in rimligt. på menyn att om ja, men jag vill börja från tidslinjen här innan när jag väljer dörrar, då kan jag välja eh, den delen i tidslinjen. Okej, okay, men det är här man väljer dörrarna och så klickar du där och då börjar du där. Ja ja. då förstår jag. Då lät det lite mer rymligt. Annars hade Faktiskt. jag ju, annars hade ju tröttnat. Det hade jag inte haft tålamod till jag tänkte lite så faktiskt men å andra sidan så känner jag ju samtidigt är det någon som hade haft tålamod på ett imponerande sätt alltså, så är det ju du också ja eh, på konstiga sätt ja och, och nu menar jag inte det alls som negativt jag kände känt lite så här. när jag har spelat in typ de två senaste gångerna att jag sa någonting om GTA 6 och så var det något annat för någon vecka sen och så tänkte jag, har jag varit lite för dryg det sista <laughs> Det är ingenting jag har fattat i så fall. <skratt> Vad bra. <skratt> ja. Och även om du hade varit dryg så hade du säkert alla rätt att vara. Mm. Kanske. Så det, det, det håller jag på att spela nu och känner inte för att spela någonting annat. Hör och häpna. Mm. Men jag tror att det blev lite en uppenbarelse där förra året. När jag började skriva ner vilka spel jag har klarat. Hmm. att det är en jättebra strategi för mig att kunna fokusera på åtminstone bara fem spel och gången. Ja, ja, jag fattar. Istället för femton. <skratt> Men sen såg jag filmen uh, Vicious med de Call Kan jag hoppa in lite emellan? Ja, det tänkte jag ju inte på. Klart du ska. Nej. Sociala jo, koder och sånt där. Um, jag har ju efter att ha blivit klar med Biohazard. då Ja, jag vill ju veta jättemycket. Ja, nej, alltså det jag tror att jag gjorde klart det förra veckan. Jag gillade sjunde spelet jättemycket. Mm. Sen har jag ju alltid känt mig nyfiken på det då, Resident Evil Village som mm. är det, spel nummer åtta. För då, du har ju sagt det tror jag du skulle gilla Joel. Mm. Men kör sjuan först. Gör det. Och nu äntligen är vi här och jag får ju säga att jag tycker att det är kanon. Mm. Hittills faktiskt. Jag har. Det är ju jätte det. jätteroligt med det. Och. Eh, det, så jag säger att det som sjuan gjorde väldigt väldigt bra med de här eh, ett hus, till exempel. Mm. Och eh, även om det är olika locations i det här huset. Och man rör sig till lite olika ställen, så känns det som att. Jag kommer få se mer olika miljöer i Village som kanske. På så sätt också erbjör så att det blir lite olika gameplay i de olika miljöerna. Mm. Lite den känslan har jag ju fått hittills efter att ha klarat slottet och den här vampyrbossen och kommit till nästa ställe som jag gissar kommer vara rätt pusseltungt eftersom jag blev av med alla mina grejer. Mm. <laughs> det är bara en känsla som jag har så och det känns som att genom att dela upp det så tydligt, ja men nu ska du hit och träffa den här personen och sen kommer jag inte riktigt ihåg men det, det var ju en snubbe som kunde kontrollera metall, mm. vet jag så, som jag gissade är en av dem som jag ska möta också sen kommer jag fan mig inte riktigt ihåg vad det var för figurer med det för man fick ju se dem som hastigast i alla fall Ja, jag blir jättesugen när du berättar jag måste köra Resident Evil 8 för det är mm. så jävla roligt Ja. Eh, och jag gillar också att det är olika miljöer och att ja, men det, är, det är faktiskt lite så, lite olika teman. Mm. Eh, slottet är väl det första liksom så. För om vi tänker själva byn är ju lite som... Eh, en hubb typ. Exakt. Ja. Eh, och att det är lite där super mario men nu Här har vi ökenvärlden, det här är isvärlden, det här är vattenvärlden. Alltså det, det är lite ja. åt det hållet. Exakt. Eh, och, det, och det tycker jag funkar i eh, Resident Evil 8 ja det tycker jag också hittills och så det som jag tycker är lite, alltså jag kan ju köpa att till exempel att här finns ju någon stor form av alltså det är som en jätte nästan som man kan eh, köpa ammunition av köpa större väskor av och så vidare. Mm. Eh, det tycker jag också känns kul att ha för att man kan liksom köpa alltså på sätt och vis köpa grejer som jag behöver till min spelstil. ja Eh, något sånt, det saknades ju liksom helt i sjuan. Samtidigt så kan jag ju, köper jag ju att det var så i det sjunde spelet. Mm. Det hade ju inte passat den miljön att det hade funnits en försäljare i det där huset. Nej. Eller ens i närheten. Om de hade löst sig här om någon hade ropat på en över staketet äh, du kom hit, du kan köpa saker om mig. Nej, det hade inte passat den miljön det heller. Så även om jag Nej, det känns ju också som att den gubben är en del av den byn också, ja, men att han skiter inte det, det de andra gör han, han ja. vill ha käk det är därför det funkar så bra här känner ja. jag så det, uh, sen kan jag väl tycka så här: att uh, jag sköter ju ihjäl några fiskar och någon höna där mm. <laughs> uh, mer <så> här. <laughs> sadistiskt typ inte för ja. att jag sen skulle uh, upptäcka att jaha man ska ge honom sånt mm. Och det kan känna dels så ska man ju då slå jätter av trä. Det är en sån samlingsgrej. Det kan man ju mm. köpa. Det har ju funnits i många spel. Men jag känner att jag tror inte, om jag inte blir tvingad till det, kommer lägga jättemycket fokus på att ge han mat. Om det inte ger någonting väldigt mycket, något väldigt viktigt så känns det som något som att det kan jag nog ge upp. Jag tror att det ger dig rätt bra grejer att göra det. Alltså uppgraderingar och sånt. Kuken? <laughs> Ja, ja. ja då är det väl bara att göra det då. Det är väl lite svårare än så. Nej, och det är inte så jobbigt heller. Nej. men jag bara såg när jag, jag tänkte, "Åh, jag har ju en fisk och en kyckling redan." Och så bara, "Nej, de måste med. Det var kombinationer alla. Finns både fisk och kyckling." Nej, det gör det inte. Fan. Jaha, vad en sån fisk man skulle ha, inte den ja. som jag råkar ha utan det är bara den som jag inte har och det är just det, det är det sista jag behöver till det där receptet. Ja sen kan jag ju nämna också att nu har ju det här redan några år på nacken men låt säga att hade jag spelat det direkt när det var nytt på säg Playstation 5 då mm. då kände jag då hade jag nog tyckt att det här kändes lite next igen faktiskt mm. jag tycker att det, det är ju snyggt även om man ser att vissa texturer när man kommer lite närmare så äh, det är nog snyggast på håll det här. men mm. Framförallt så är jag tycker jag är väldigt imponerad av hur de här barulvar slash vampyrfienderna liksom att jag verkligen, verkligen har blivit fintad av dem. Mm. Att de har lite oförutsägbara animationer så jag tycker det är riktigt snygga. Vilket gör också att eh, när det kommer tre stycken samtidigt då kan det bli lite hetsigt alltså för de rör sig på lite olika sätt och mm. de anför mig från två olika håll nästan som att de flankar mig lite och det kändes liksom det är jävligt konstigt att kalla det för lite next igen, Nu kanske. Men alltså, jag tror att jag hade fått den känslan om jag hade spelat den när det var nytt. I alla fall. Ja, men det, det vet att jag tyckte att, eh, att det var lite så. Ja, men äntligen ett eh, Xbox Series X-spel kändes ju som när jag körde det. Mm. Eller Playstation 25, om jag körde det på Xbox. Ja, men det är ju båda. Så. Det ska tydligen vara lite bättre optimerat på den. Eller det var det när det kom. Ja, okej. Okay. Nej, men så att jag är jättenöjd att... Eh jag har börjat att spela de här. Mm. Eh, och känner väl att det är fullt rimligt. och Kanske inte direkt nu, men eh, så fort jag kan eh, framåt mars, slutet på mars, kanske spela nian då. Det finns lite andra Game Pass-spel som jag vill spela. Och jag vill inte börja på nian och känna att oh, det var två Resident Evil ganska kort eller på raken här. Mm. Jag vill känna ett lite mer sug då, känner jag än att ta det direkt. Ja, jag ska som se om jag man orkar ta mig igenom sexan. Eh, sen vill jag köra sjuan och eh, åttan igen. Sjuan tycker jag är eh, kanske är det mest stämningsfulla i hela serien faktiskt. Mm. Absolut. Och eh, åttan tycker jag gör det som fyran gjorde så jävla bra på sin tid ja tycker jag åtta gör minst lika bra yes men då har, du, då har du alltså inte spelat vidare sen vi snakkades vid igår då när... uh, nej det har jag inte gjort jag har provat till att lite annat här idag ja och uh, jag kände väl jag kan säga att alltså, jag lämnade uh, slottet efter att ha kört den uh, bossfighten där Tog mig ner till byn, gjorde lite små pussel där, men kom väl sen till nästa område. Och då kände jag så här att när jag blev av med alla mina grejer så gjorde jag lite av ett pussel. Men sen kände jag, kan det vara så att det kommer vara rätt mycket pussel här nu? Som gör också att jag, jag kommer inte vilja pausa mitt i ett pussel. Utan då gör jag det nu och så tar jag mig an det när jag känner att jag kan ha en och en halv timme så kanske jag klarar av allt en stöt mm. så det, jag tog en paus där och jag tror att jag hade fått loss ganska många kroppsdelar på den här dockan och hittat ett par nycklar och en um, bröllopsringen och någonting mer det där känns som att här har jag missat någonting för han tittar bara på en arm, en av armarna jag får loss på den här dockan så tittar han på den och ser liksom tre stängda ögon. Men den går inte att ta med sig eller den går inte att... Så jag tänker, det här har jag nog missat någonting. Och då tänker jag att nej, nu räcker det för idag. Ja, nej, för jag, jag, jag, jag, jag, jag är lite som du brukar vara när jag ska köra ett spel att jag skulle vilja diskutera liksom, det som händer sen. Det, ja, ja. Vad du tycker om det, vad du tycker om slottet... Tycker jag väl har fått en bra bild av. är mm. eh, Ganska klassiskt Resident Evil där. Ja. Och, och, och när och man så... jagade den här jättestora tanten också. Mm. Och så, nu kanske jag kände så här att, ja, det här är en, ja, bring it on. Liksom, jag kan hantera det här nu. Mm. Och det gick faktiskt ganska bra, får jag säga. Mm. Det, Sen är jag ju faktiskt, känner jag mig väldigt lurad, på, eller lurad men överraskad. Jag har ju alltid haft uppfattningen om att det, liksom, det här var slutbossen mm. i och med hur hårt eh, eh, hon marknadsfördes, den här Lady Demi, Demitresk, eller Demitresco, som jag skulle säga att det finns en fotbollsspelare från Rumänien som heter så. Ja, och det spelar sig väl i Rumänien också. Ja, men att det typ är den första bossen och inte det alls den sista. Men som Nej. vi konstaterade så här, ni som vet, ni vet mm. att tre meter kvinna med stora attribut, ja, <laughs> man väljer det som marknadsföring då kanske är helt enkelt. Ja, man utgår ifrån att de flesta som spelar spel är eh, män ja, hon, hon, hon. Som, som inte gillar woke-grejer. Ja, då, då, då kör man på det. Så ja. får man sålt grejerna utan folk gnäller så förbannat. Mm. Och jag kan väl säga så här, så som det är ju konstigt att jag har dröjt så för mig att spela det här spelet, för jag kommer ihåg så som de presenterade henne i marknadsföringen det gjorde ju mig av flera anledningar, inte bara utseendet, väldigt väldigt sugen på att spela det. Mm. Det fick mig att tänka på vet, den här P3 eh, eh, hade en spelpod för några år sedan där den här tjejen Mm. Och en kille som heter Viktor körde om den sista halvåret, typ. Och då talade han ju sig eh, så gott om det här Resident Evil 8 och hur han gillade det här. Och till slut så tröftade hon bara så här och säger bara. Och liksom, blir lite förvånad, men hon säger: Men det är ju bara för att du är säkert kåt på den där vampyren bara. Och då tänkte jag: Vad händer nu? Och då svarar han: Blixta, nej, men på hennes döttrar är <laughs> så jävla dumt Men är det, inte, är, är det inte typ en scen Där man också Man är väl ute på typ någon balkong utanför fönstret Och så ser man att hon sitter vid ett sminkbord där Och så yes. känner man sig Hyfsat nervös För att hon ska se igen mm, Absolut Sen vet inte jag, nu får vi se vad som kommer att hända I det här spelet, men jag känner ju Jag misstänker att det är på något sätt en del av storyn för jag blev faktiskt lite förvånad alltså man kan ju köpa att, att Herbs läker dig mm. men det är ju en scen där han liksom sätter tillbaka sin hand mm. med en sån här first aid och jag bara hmm, funkar det så nu? Eller, för jag räknar ju med och jag tror att, jag ska inte säga att jag har blivit spoilad på det men jag tror jag har hört någonstans där att det är vissa saker som kanske är en illusion eller som inte är vad de verkar. Och jag börjar bli så här, hur mycket kommer vara det i det här spelet? Jag börjar fundera på så, de kör inte det här, han har drömt alltihop. Men jag bara börjar undra så här. alltså hur har inte spelar jag ens ifn i det här spelet? Eller visar det sig bara, nej du har spelat till annan hela tiden. Jag, tror jag är lite fundersam på hur det här kommer att... Då utveckla sig, för något är ju inte helt rätt. Men att det skulle vara ja. en dröm alltihopa, är det någonting du är rädd för eller som skulle förstöra? Nah. Ja. Nej, nej, jag kan säga att jag är rätt fin med det här. En del är ju så drömmar i film är värdelöst och, och så där, de blir irriterade och så. Nej, jag kan inte påstå att jag skulle bli det Men ska jag avslöja jag... någonting då? Det blir ju ingen spoiler. Ja, visst Det är inte en dröm alltihopa Så det, det, det, det kan du lägga åt sidan Mm. Och, ja, men, jag fine, jag, jag spelar som Ethan. Ja, okay. samma, samma karaktär som förra spelet. ja Men du vet, man, jag har fått en sån här känsla av att så där har ju verkligen inte, vad jag vet, fungerat i något annat spel att man kan få handen avbugga, hälla på sån här first aid och sen sätta fast den och bara säga Oh, that's fine. Och så går jag bara... Det jag var ju det. lite konstigt, tyckte jag ju. Men, men jag, jag tror att det jag finns inte... säkert en förklaring, tänker jag. Jag har ju tänkt på det att i andra liksom Resident Evil-spel du blir biten av zombies. Andra som typ petade på av zombies, som blir zombies själva. Med huvudkaraktär med jävla spelet de trycker i sig någon jävla ört. Mm. En grön eller en grön och röd. Kanske en blå om man blir förgiftad också. Och sen är det fine. Eller man de har den här first aid spray och du sprayar på dig själv och så <laughs> ha, istället för att vara döende liksom, och helt trasig så sprayar du och så kan du springa helt vanligt igen. Då är jag väl, ja, men så där har det väl alltid varit i Resident Evil då? Bara att nu får vi se det in action. Ja, nej men jag bara tänker att sätta fast kroppsdelar, det, det känns så här. oj, mm, okej, okay, spännande. Det är något som inte stämmer här, det är bara en känsla jag har fått, så. Sen då är det lite också såhär, varför gjorde han inte det med fingrarna? <laughs> ja, ungefär så, jag. Och det är ingen spoiler, förstår du, för det är typ det första som händer i spelet. ja. Ja, då har jag nog sagt det jag vill ha sagt om det hittills, mm. i alla fall. Så du hade sett en film, jag Rosemary's Baby, eller vad sa du? Nej, nej Vicious, ja. med Dekora Fanning. Den var kanske fem av tio, en svag fem av 10. Ah, okay. Ja, okej. Det kommer en myst Hon är väl lite så här, jag vet inte, du vet, lite halvtrasig person som röker och har tatueringar. Ganska mm. stereotyp bild. Yes. Eh, och sen, du har ju aldrig jobbat eh, på ett jobb i längre än så här lång tid hon bor ju i ett ganska stort jävla hus och pengar har hon nu, i alla fall ja. så där, där försvann trovärdigheten i karaktären typ direkt okay. och, och, och sen kommer den en tant med något skrin och ber om ursäkt och någonting med att Men du kommer att dö ikväll så här är skrinet och här finns det ett eh, timglas och så ska det vara något spökigt och sen så måste hon på tid lägga saker i det timglaset. Någonting hon älskar, någonting hon hatar och någonting hon behöver. Gör hon inte det så dör hon typ. Ja, okej. Okay. Filmen har sina stunder men... Precis som livet har. <laughs> ja men, liksom, men det kändes också jävligt platt. Ja, okej. Okay. Det, alltså det låter ju liksom, nu du har berättat här nu det, blev alltså att det kändes ju lite jag ska inte säga B men att det kändes liksom oh, jag blev inte skitsugen på att Nej, det, alltså nej. Nej, den var inte superbra. Eh, sen, men däremot så såg jag en film som jag tyckte var nu har jag glömt vad den heter bara för det. Eh, <laughs> okay. Är det The Long Walk? Den heter bara. Ja, det finns ju en film som heter det i alla fall. Baserad på en Stephen King- är det en roman? Mm. Till och med. Det Är det säkert? Eller ibland är det ju en novell. novell, så hit och novell men, men, ja. eh, eller för sig, för, för en fan. Det var ju också det där. var det based och Novell of Civic Engineering och Novella. Så det blev så här: mm. Är det en roman då? Nej, eller är det en novell? Eh, jag, trots att jag är svensk lärare så blandar jag ofta ihop de två orden. Eh, men jag var inte så intresserad av litteraturvetenskap. Det var grammatik som var min grej när jag pluggade. Men den filmen tyckte jag fan var riktigt jävla bra. Ja, okej. Okay. Nice. För Jag tycker att Stephen King är jävligt bra när, i, när, när han lyfter mycket mänsklighet. Mm. När Absolut. Det, när, när det inte är skräck utan det är mycket mänsklighet bara. Stand by me är ju en sån. <laughs> eh, Verkligen. Både novellen och Boken. Eh, novellen och boken novellen och filmen eh, mm. sam, samma med eh, nyckeln till frihet eller Charge and Redemption. Och jag, jag tyckte att novellen är det är också en novell va. Ja, precis. Just det, för de den årstiderna. Jag tycker ja, att det var sommar då, då vinter, ja vad de heter. Ja, precis. Den, jag, jag tyckte att den novellen var skitbra. Jag tycker att filmen är skitbra också. Och då är det ju inte Stephen King när det är skräckoläskigt utan det är Stephen King när när det bara är mänskligt. Inte bara visar människans onda sidor utan bara allmänt mänskligt. Jag tycker att han är ganska bra på att gestalta det faktiskt. Eh, samma med den Life of Chuck tyckte jag också var kanon. Men den har jag bara sett filmen den har jag inte läst. The Long Walk har jag inte läst heller. Eh, men att det är lite så dystopiskt och så tror jag att det är direkt sent, men att det är ett ganska stort gäng killar som ska gå och den här promenaden den långa promenaden som ska gå eller vandringen den, den har inget slutmål utan Nej. de ska bara gå tills det är en kvar Ja, det är ju ett spännande koncept det är ett jävligt spännande säger. koncept. Och om de sakta ner så får de en varning. Och efter tre <laughs> varningar så blir de skjutna av militären som alltid åker med dem. Mm. Fan, vad ändå känns. Stephen King som hela den storyn. <laughs> ja, och, och det, det är också det här mänskliga. Dels ja, det mörka hos människor men också det ljusa hos människor. Ja, eh, hur precis. de förbrödras liksom och man mm. tänker ju okej okay, så att det, det här kommer att ha en vändning att det kommer att stå mellan två i slutet där överlevnadsinstinkten tar över och det blir en kamp ja. typ så där det, det är väl det första man tänker när man hör om ett sådant koncept mm. eh, och att det, det är också man blir fan trött i benen av att kolla på den så här, Han, de knallar mycket. <laughs> ja, det kan man väl säga. Och någon blir liksom skitnödig och någon blir pissnödig. Du får ju inte stanna. Oh, fan vad jobbigt. Och du, kom, du kommer ju potentiellt kunna gå liksom i flera dygn mm. utan att stanna en enda gång för då blir du skjuten. Ja, oh, vi fan. Det är jobbigt man behöver göra nummer två då. Ja. Ja. För då måste man göra det samtidigt som man går. Eller så får man ta en varning. <laughs> nej, den filmen tycker jag du ska se om du inte har sett den. Ja, nej den har jag inte sett så det, det, ska, det låter som att jag måste göra det. Ja. Ja, och nu när jag fått bearbeta den lite så tyckte jag nog fan att den var skitbra. Ja fan vad kul. Den, ja, den skulle äh, jag skulle ju med om faktiskt så att jag får, var finns den att se? Jag tror vi hyrde den. Ja okej, okay. ja, då Eller om får man, man lösa var... det så. Det, det, var, det var Evelina i vanlig ordning som tog initiativet. Jag är jävligt dålig själv på att ta initiativ till mm. att se filmer. Ja, men den verkar finnas att hyra eh, varm än man vill hyra sin film. Så verkar den finnas där. Mm. Ja. Jag rekommenderar starkt faktiskt. Nice. Men eh, det här tog ganska lång tid, men det gör Ja, det. jag vet. Det, det var trevligt. Ja. Jag vill ändå, nu har jag faktiskt sett på film, det måste jag säga. För jag pratar bara om spel, det kan vara, jag vet inte, jag är dålig på att lyfta. För jag glömmer alltid att jag har sett film. Tittat på film heter inte sett film. Så får man fan inte säga. Jag har sett på film, nej då har du fan inte Du tittat på film. Men du har fått fem spel om mig den här veckan. Yes. Och jag fick ju fem plattformspel av dig förra veckan som jag mm -hmm. skulle rangordna då i en sån tierlist. Ganska högt på allihop, vill jag minnas. Ja. Och nu har du fått fem FPS av mig. Ja, det uppskattas att jag fick dem, dels att det var FPS och att det var de spelen som... Du valde. Mm. Uh, kan jag säga, några av dem kändes ju så här ja, men, givet att han valde dem. Men också några så här åh, kul att det blev dem. Är ja. inte alla så här helt glasklara att det var de du skulle välja? Herre. Nej, men jag kände ju det när du valde åt mig att de var inte glasklara. Jag tänkte, men jag måste ju ha några som inte är glasklara till dig också. Ja, precis. Uh, jag tycker också att det är roligt för att uh, det känns som ett par av dem släpptes en tid innan Half-Life kom och mm. förändrade allt. Ja. <laughs> Ungefär så. Eh, vilket är jävligt fascinerande nu när man tänker tillbaka till det. Eh, sen är det väl ett par av dem som jag vet att jag har spelat, men som jag blev väldigt ja, vad fan tyckte jag? Man, fan, man älskar ju allt på den tiden. Undrar bara, mm. vad, jag, vad tycker jag nu? Men om jag så jag har verkligen försökt att tänka efter lite vad som ska bli ett passande betyg och ja, vi får se helt en enkelt. En av dem tycker jag är jävligt svår men det är ett sånt spel som jag har tänkt på jättemånga gånger de senaste åren. Eh, har försökt att spela igenom men aldrig tagit mig igenom det. Och eh, sen, för det var ju så jävla hypat. Ja. och jag spelade det skitmycket. Men det var ju inte storyläget som var det roligaste. Men eh, nu, nu innan jag ballar ur och tar över så kör vi kan börja ja. med. Eh, nej, men jag tänker att jag kör eh, så som du skickar listan till mig. Mm. Vilket innebär att eh, det blir Unreal mm. som är det första spelet. Och det här får man ju lov att säga. Det här är ju precis i gränsen där mm. när FPS blev någonting annat det här är väl en ganska klassisk FPS men där den här första versionen av Unreal Engine presenterade det som rent grafiskt som något helt nytt. Mm. Jag kommer ihåg liksom det är inte det är inte många många år efter Doom 2 typ och hur det kunde se lite platt ut eller hur ska man uttrycka det. Ja. Jag menar, det, ja, det, har ju, det är ju några år senare förstås. Men det är inte så att det är 15. Nej, men, men då 3D-grafik är väl som spelvärldens, spelvärldens motsvarighet till trickfilmning. <laughs> ja, det, det var en, det var en bra förklaring. Men ja, hur det här blir att... Man kastades rakt in i en jävligt snygg 3 värld Och det fanns väl också lite så här speciella vapen. Det är alla gamla klassiker, men så är de här flakkanon och det. Och mm. ganska bra variation på fiender också. Det här är ju ett av dem som jag vet att jag har spelat och klarat. Men att det nu är 1998. Så att det är många år sedan. Mm. Det är därför jag känner att jag svamlar lite men det blir det. Jag hann ju inte nu liksom paniktesta det innan vi skulle nej, spela. Nej, nej. Jag visste att det här kommer att bli svårt men ja, jag ville jag... nämna den för det är ju ett spel som jag var så jävla stort när det kom och glömde bort nästan lika fort. Ja, och orsaken till att det glömde sport det är väl att det dök upp ett spel som heter Unreal Tournament sen, som mm. liksom tog över det än mer och som jag har spelat mer än det här. Ja, men jag så som jag minns nu när jag tänker efter jag kan ha satt annorlunda i podden någon gång men jag kände nu när jag började läsa lite om plotten och sådär men det här har jag nog spelat hela, jag känner igen slutet när jag tittar på lite sådana här walkthrough-videos och sånt. Mm. Så jag tror fast att jag tog, igenom, tog mig igenom single kampanjen på det här också. Och försöker ju minnas hur det var och spela det här också, men Framförallt återkommer jag till, det var ju det grafiska som man var allra, allra mest fascinerad av. Mm. Så känner jag med det här. Och sen tyckte jag nästan att det roligaste var att köra botmatch än att köra själva mm. spelet. Ja, det så. gjorde jag nog inte jättemycket faktiskt. Så det var väl därför Unreal Tournament blev så stort som det var. I alla fall första Unreal Tournament körde jag jävligt mycket. Mm. Och nu är ju Unreal egentligen synonymt med Unreal Engine. Ja, exakt. De, de flesta som spelar spel och vet vad Unreal Engine är vet inte vad Unreal är. Nej, så är det ju. Men så mycket som den motorn har betytt för ja, spelvärlden idag, det är väl inne på femte nu va? Mm. Den har ju visserligen fått lite skit, men jag tror att... Det är ofta så i början tror jag, och sen så brukar det här löse, lösa sig. Ja. Ja. Men som sagt var jättespännande spel. Och betyget är ju svinaktigt svårt att ja. sätta Men alltså, det vet ju att jag att det drar ju mot den övre halvan, så är det ju. Mm. Sen är jag ungefär så här. Det är inte ett S, men det kan ju mycket väl vara ett A. men ser eller ska det vara ett B? Mm. Och så försöker jag tänka tillbaka hur kände jag? Så jag, jag tycker att det är lite roligare att säga att det är ett A än att säga att det är ett B. Men oh, det är man. väl det någonstans ändå. Uh -huh. får jag, ändå säga. För jag minns att det var kul att spela i alla fall. Mm. Ja, nej, det var lite av kanske att ta med det. Men... <laughs> jag, jag, jag tror jag valde mellan det och Kingpin. Ja, det, det, det hade jag sagt att det har jag inte spelat. Nej, jag gissade nästan det. Och sen var jag också inne på att välja Sin också. Ja, och det kan ju också sämre. Mm. Även om jag vet, för jag har pratat om det en del i podden, att det kom någon remaster det tror jag, men som Ingen har inte vet, så jag vet att det var nog fortfarande när vi satt ihop på podden tror jag. När mm. du hade spelat sin och sa men det är en remaster på G. Ja, det är typiskt, så du. Men sen vet jag inte, blev det det någonsin av? Nej, inte jag. Inte en jävla sysning. Nej, inte jag heller. Jag men, slutade ja, ja. spela på grund av att jag kanske heller ville köra en remaster på det. Ja, det är ju typiskt mig då. Ja, eh, Soldier of Fortune. Mm. Det här har jag ju berättat i podden förut men det kan ju vara några eh, nya lyssnare eller ser det någon som eh, behöver fräscha upp det här minnet. Eh, det spelade jag ju med en polare när det begav sig. Hemma på hans dator. Där han styrde gubben och siktade och jag sköt med kontrollen. <laughs> Jävla dumt sätt att spela ett FPS på. Fast också men alltså, jävligt kul låter det som. Ja det, ja, det var ju det. Sen var det så att... Eh, Ibland så kunde jag ju vråla höger, höger. Och ibland kunde han vråla, men skjuta! Det, där, så att det var ju svårt att samarbeta på det sättet, naturligtvis. Mm. Men, och vi tog ju oss inte igenom hela spelet. Men tack och lov så är det ju inte jättemånga år sedan som jag gjorde det själv. Mm. Och det är klart, när det var nytt, då var det ju det här. Hur blodigt det var. Mm. Och att man kunde skjuta av ben och huvuden och armar och så vidare. Och att enda vapen kändes som... Att det, man kan säga, det är tyngd i vapnen. Mm. Både bara när man ser hur de bärs och framförallt när man trycker på skjut. Att det känns som att det är kraft i det. Det var någon magnumliknande eller deci liknande till exempel. Ja, oh, bästa. Eller något vapen som inte vinst vad det heter men som var en ganska långsam kulspruta som var väldigt såhär dum bum bum bom bum, bum. Ja, som den här kunde... tunga kulsprutan. Ja, som bara kunde liksom sig igenom det mesta. Mm. Um... Det är man väl inte riktigt lika imponerad av idag utan här försöker man ju se på vad har det här spelet förutom det. Och jag tycker väl att det finns väl en hel del som är faktiskt är ganska bra med det här mm. spelet. Även om det försöker liksom leva på det blodiga så tycker jag att det är väldigt varierade banor. En som jag minns att jag tyckte om då som jag också tyckte om när jag spelade igenom det det är ju den här banan med tåget där det också är en helikopter som man på olika vis kan slå ut. Ja. Så varierat spel. Och då måste jag fråga, brukade du skjuta piloten eller brukar du skjuta på robotarna så att hela helikop helikoptern exploderade? Jag brukar skjuta piloten med ja. snipern. Med snipern, ja. Ja, absolut. Sen, jag tror nämligen att du kan välja att snipera inom missilerna också. Det visste inte jag, så att ja, det måste jag, jag göra nästa här. Jag tror gången. det, ska jag säga. För Säg. Jag har det installerat tror. på pc Ja, nice. Tjur började bara. köra det i somras, men jag körde inte färdigt det. Men mm. jag tycker ju att det är äh, askul. Ja, det tyckte jag också när jag spelade om det och emellanåt ganska svårt och kanske en sista bossfight som är väldigt frustrerande mm. men var ska man lägga sig betygsmässigt här då mm. det har ju inte blivit en genre som kanske lever vidare på samma sätt och jag kanske inte tycker att det är där uppe i toppen som de allra allra vassaste Liksom. Nej. Så här nöjer jag mig nog med ett B faktiskt. Mm. Och det är fortfarande ett bra betyg. Ja, ja det är ett bra betyg. Ja. Jag kan lova att det kommer bli högt eh, ganska rakt igenom här, får jag ändå säga. <laughs> ja, ja men det, det, det gör väl ingenting. Men Nej. en liten instickare, det här har jag sagt förut, men det måste sägas när man pratar om Soldier Fortune- det bästa med första Soul of fortune spelet den man skjuter med magen och tarmarna trillar ut. Så. <laughs> ja, Det behövs verkligen sägas varje gång man pratar om det här spelet. Ja, Vilket hade jag på listan här nu? Nu ska vi se här. Jo, Doom 3. Också ett väldigt, väldigt roligt val, tycker jag. Mm. För när man allra först hörde att det kommer ett nytt Doom då var man ju van vid dom 1 och dom två och man hade ju lovat sig själv så här att om man kollar på de dom som kom från 2016 nu då fram till förra året det är ju tre mer eller mindre identiska spel, det är snabb tung, blodig monsterslaktar FPS mm. men något nytt element här och där i varje spel, visserligen men jag kan tänka så här att det de gjorde med dom 3. Och hur det på många sätt är något helt annorlunda än de två första. Det var ganska modigt, känner jag. Mm. Och att de apropå om man nu pratar om att Unreal var så snyggt så känns det som också det här var också ett nytt steg med vad man kunde göra med framförallt skuggor och ljus och sånt där. Ja Det var ju så lite man så att köpa nytt grafikkortspel. Ja, exakt. Och att det drog ner tempot ganska rejält och att den hade några sådana här jump scare moments eller vad man ska kalla det att det inte alltid var snabb snabb. ja, första personsskjuter utan att här är det någonting annat det är nästan lite inte survivor horror kanske, men i alla fall lite skräckkänsla i det mörka trånga korridorer. Mm. Vilket och det passar ju precis perfekt för survival horror. Men här är klart, du har ju. Jag tror aldrig att jag kände så här fan. Nu kan jag inte döda de här två fienderna. Nej. Jag måste spara ammunition till något svårare. Det har ju inte den stressen i det här spelet liksom. Men utan det är ju som du säger med de korridor... <laughs> trånga korridorerna i så fall. Um, har ju också spelat om det här spelet relativt nyligen. Och visst det är kul men eh, om du sa att jag har jättekul med Golden Fortune så kanske jag ändå inte säger att jag har jättekul med Doom 3 på allsamma sätt i alla fall utan eh, i Doom 3 så är det mer det här nerviga man söker om att det är lite man känner och känner att nu kan jag du kan jag snart bli rädd igen och vad finns nästa rum där jag kan ta det lite lugnt? Förstår du hur jag menar då? Mm. Mm. Ja, det är inte så att det är skitroligt gameplay. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Uh, men ändå så får jag den här coola grafiken som jag också spelade hemma hos Jakob som vi spelade Soldier of Fortune med. Uh, Slänga in ett B på det här också, tänker jag. Oj, så passande då. Ja faktiskt och det bygger jag väl mycket på att jag spelade om det och kanske förstod det lite bättre för jag tror att när den var nytt och vi spelade men det här är väl inte Doom och så tror jag att han sa nej men du jag har ett annat spel här Far Cry heter det och så spelar man det och tyckte att det var mycket roligare än Doom mm. men alltså jag uppskattade det mer för ett par år sedan än vad jag gjorde när det kom Ja. för att Jag hade tålamodet att kanske chilla lite och tycka att det var helt fint men att det var helt annorlunda så. än de två första. Jag tror jag försökte spela det tre gånger och blir uttråkad efter ett tag. Så jag måste försöka ta mig igenom det. Ja, och det är ju inte långt det spelet så jag tror att du behöver bara över någon gräns tror jag på något vis. Det är väl det när du kommer till en dörr och så har du inte nyckeln och så där. Ja, jo, tack det. Ah, vart fan är den då? Ja, eh, då kan man kanske göra som jag gjorde och ta lite hjälp också så att man inte slipper det där. Ja. Det, den friheten tog jag mig just den gången kan jag säga. Det får man. Det ja. jag är helt och det var det. inte jättemånga jätte, jätte gånger som jag behövde göra det, men ändå. Mm. Mm. Yes, Emil. Då är det dags för nästa på listan. Mm. Ett spel som både du och jag har pratat om och när vi hade vår gäst senast nämnde detta också, att den remaken slash märklig utgåva versionen som är på väg att släppas mm. så är det kul också att Deus Ex är med på din lista och jag kommer ihåg att det beskrevs ju som att ja, det här är ett spel som ska döda Half-Life det här är det som ska vara ännu bättre än Half-Life mm. hur det är det så, det ska jag, tänker jag inte diskutera här idag men det här var också ett sånt spel jag kommer ihåg när jag startade upp det bara den här känslan att du får en fråga, hur vill du spela spelet? Mm. Ja, men vill du ha det här, om det är ett vanligt vapen, en sniper eller den här armborstet? Mm. Så att man liksom ska välja sin spelstil. Det kändes ju för mig då helt nytt. Och jag kommer ihåg att jag började den här första banan och fattade inte alls. Nej. Och gillade det inte alls då och tänkte, nej jag vill panga. Och så spelar jag Half-Life en någon gång till istället. Mm, mm. Men då fastnade farsan så för det här. Och tyckte att det var kul. Och jag kommer ihåg att sen, vet du, du kanske känner igen det för du har ju också haft en pappa som kanske har spelat mycket. Mm. Men när man, man går in och frågar hur går det med det här? Det 6 Och det är som att pappa har gått och väntat på det Kul att du frågar. Jo, det är så här. <laughs> Och när man får så, se så. hur det ser ut efter den där jävla banan när man slunger ja. runt. Precis, Så jag kommer ihåg, Jag kommer inte ihåg vad den här organisationen som man eh, börjar för heter nu. Men jag, kommer att jag, näm, jag kommer att jag nämnde det från. Ja, nej, nej, nej, det. De där, de, jag är med de andra nu. Ja. <laughs> Och så, åh, så blir det så, vad häftigt. Så jag tror att jag, när han väl var klar sen... Gav det en chans till. Och då gick det mycket, mycket bättre. Det är ganska kul. För jag hade typ exakt samma konversation med pappa. För han körde mm. ju längre på det än vad jag gjorde då. Ja. Fast jag var hell. <laughs> ja, nej. Utan han fick bli klar innan jag körde det. Mm. Och jag kommer ju. känna också säga att det den här friheten och känna att det, det, det här blir min story, det här är mm. min omgång i det här och nästa gång kanske jag kan välja armborsen istället och så vidare och så vidare, eller sniper nästa gång vad händer då? Kommer jag kunna göra någonting annorlunda? Det är ju den stora behållningen med det här spelet och eh, också så här om man pratar om att Half-Life kanske skapar det här story drina FPS-et Helt utan cutscenes utan det liksom mm. eh, står införs framåt i spelmotorn med andra personers dialog. Så tycker jag också att det här har en ganska tydlig story som jag nu idag har glömt det mesta om. Men jag kommer ihåg att den kom ju precis i den här var den Matrix var relativt nu och det var solbriller och de här rockarna. Mm. Så den satte ju estetiken väldigt bra och jag minns ju att jag. Jag tyckte storyn var jäkligt cool med den här framtids... Ja. Men det är, väl, det är väl en konspiration åt företag som har släppt ut ett virus ut i världen och mm. tillverkar också vaccinet. Ja. Men att de, <laughs> de fattiga får inte det där vaccinet och så kan de rensa ut lite grann. Mm. Något sånt va? Ja. Eller hur? Ja. Och NSF men... som jag tycker är jätteroligt att den här och man går med i Mm. För när vi var små då fanns det, då, då var NSF nationalsocialistisk front. Det är därför det är kul att mm. de då är goda i något citat är NSF. Och om man googlar det också, eh, nykterhetsrörelsen scoutförbund också. Ja, det är strålande. Mm. Och det är nu du och jag upptäcker en komplott här. Det är, det är nämligen så att nykterhetsrörelsen scoutförbund och nordiska mosonsrörelsen är samma. Åh, oh, de är som Hitler i menar du? Ja, exakt. Det är scouter mm. som tränar MMA i kommunala djupa ja. Så nu sitter jag bara här och väntar på att de här torgoskanaterna ska flyga in genom fönstret. Och vi, jag blir gripen här nu. Oh, shit. Mm. Mm. <laughs> ja, shit. Ett svenskt is- Stormanthylon kommer. Oj, är det olämpligt att skratta åt? Är det Tosun? Nej, Nej. Det, det är väl inget politiskt statement att det de gör är jävligt vidrigt. Nej, så är det, det är sant. Men var är betyg kvar? Ja. ja. Men, men, här får jag ändå kosta på mig och slänga in det här på högsta. Ett mm. S. Faktiskt. Ja, jag blir glad i hela kroppen av sex. Ja. Sen är ju frågan då när det är en remake slash nyversion kvar som det känns som att de har putsat allting till det sämre av de bilderna att döma. Mm, det är lite så, synd ja. för den gamla versionen är ju lite krånglig att få att funka ordentligt på en dator idag, kan jag tycka. Ja, så är det ju. Och eh, vi får väl se. Det, det var, man har ju inte hört någonting om det sedan det slängdes ut första gången informationen om att det skulle komma så det, de kanske hinner putsa till det där på ett bättre sätt. Vem vet? Mm. Um, för det hade ju varit spännande att testa igen faktiskt utan som du säger krångel. Mm. Mm. Och det är svårt att isolera moddar till gamla tyckte jag. I ja, alla fall. Eh, precis. Om eh, vi nämnde att eh, att du, du bad nästan om ursäkt för att du valde Unreal som du absolut inte behöver göra. Eh, så har jag lite svårt att veta vad jag ska trycka om Quake 2 också. För jag vet att jag kommer ihåg det här från, kan det ha varit eh, PC gamer som jag tror satte väldigt, väldigt högt betyg på det när det kom. Mm. Som en liksom, helt funda, fulländat spel i genren. Och sen tror jag att recensenten pratade om det i någon krönika senare att jag satte 98% på Quake 2 och sen gav jag Half-Life samma betyg. Men det är ju helt uppenbart att Half-Life har ju flyttat allt framåt så. Så det är ju ett bättre spel. Mm. Men ändå vill jag inte ge 100%. <laughs> det är så här, och jag kan ju förstå vad den personen menar om det var han Joakim Bennet som var med på FZ länge också som en gång i tiden skrev den men det är ju goda 27 år sedan nu Men det är ju, det är väl också där någonstans vi är i någon brytpunkt där FPS är, är att det finns subgenrer eller man ska säga inom FPS ja. att det är inte bara där Pyramid letar upp nycklar och skjuta grejen utan Nej. Quake 2 kanske är fortfarande kvar lite i det här stadiet men har utvecklat utvecklats så att det känns som att det är en värld du springer runt i. Ja, för det minns Half jag. Half-Life att... har ju lite annat koncept och sen kom ju Delta Force och de här med de här mer militär mm. osande grena. Ja, och som sen tog uh, många olika vägar. Bara den kan jag känna mm. med andra världskriget framtid och nutid liksom. Mm. Det blir nästan som tre olika genres, det är också historiska och sådär. Men det håller jag med om att jag minns ju nu hade man ju spelat domspelen om man hade spelat Quake och Hexen och lite andra där Men det kändes ju som att man tyckte att med Quake 2, jävlar var bitarna full på plats där. Nu har de fattat hur de ska göra sådana här spel och undra vad som kommer komma i framtiden. Hur blir Quake 3? Hur kommer det här att bli? Liksom att, mm. att man fick den känslan. Det är nästan som att säga tänk, tänk mig. vad Super Mario Bros 3 gjorde liksom att ja, ja. det blir nästan lite samma med FPS när det kom att kolla vad de har lärt sig nu som du sa för visst, det är väl i viss mån fortfarande att man ska samla nu, hur är det för fan är det Quake nu är det, är det kort eller är det nycklar som man måste ha för att låsa upp vissa dörrar det är väl en del sånt kvar Men... Ja det är det men det känns ändå som att det är en stor värld du springer runt i stället för korridorer. Ja, exakt. Väldigt mycket öppna ytor och eh, för sin tid också då, såklart väldigt väldigt snyggt. Mm. Och hade ju också den där känslan som jag kommer ihåg att man kunde skjuta en fiende så låg den kvar på marken och så var det lite flugor i luften så där va? Ja, precis. Då kunde man skjuta kroppen en gång till så att det bara blev giblets eller ja, gibbs och, ja jävlar vad gött det var och vad man tyckte att det var coolt <laughs> ja och en bra samling vapen i det här också som det är, får man väl säga det är väl en icke sak att ta upp kanske för det har de allra allra flesta fpsen trots allt ja men, men quake och doom är ju fpsen ja alltså där sattes ju ändå standarden mm. absolut du, du, du har uh, pistolen, du har kulsprutan, och du har hagelbussan. Sen är det fritt. Ja. <laughs> ja, vad säger Super och hyperblaster eller Shengan eller vad de heter? Va? Mm. Mm. Jättekult var det. Och uh, det här borde man ju såklart ta tag i, känner jag, och spela igen. för får se ifall man kan få plats med det någon gång i år i alla fall. Mm och nu kommer vi till det här läget jag är ju här: vad fan ska man ge det här för betyg mm. men det är klart, har jag nu slängt in Unreal det är i alla fall inte sämre än det så kan jag väl säga Nej. jag kanske egentligen till och med tycker att det är bättre än det men frågan är kan man uttrycka det så här? det här är det mest fulländade, fullända spelet innan FPS... Ja, här kommer FPS fram till det här vägskälet på något ja. sätt. Där det utvecklas i olika anledningar. Och det finns inte ett bättre sånt här spel än Quake 2. Och därför kan jag inte säga något annat. Att det måste få högsta betyg. Alltså mm. S. Mm. Även om kanske Half-Life som kommer senare också är ett S. Men är bättre. Förstår du ja, jag menar? Ja, ja, men man får väl se olika grader av S så att säga ja. eh, när jag har ju kört om nu var det fan inser ju det är fan länge sedan nu. det är ju fan 7-8 år sedan nu som jag körde Half-Life men mm. jag minns att jag ändå så här det, det, det är jävligt kul men det är också det här att man måste spara och ladda hela tiden dö 20 gånger innan du vet exakt vad det var varenda fiende är <laughs> Mm. Eh, och det var väl så man spelade spel på den tiden. Det fanns ingen hjärna ja, auto save utan du, du fick lära dig. Du fick använda hjärnan själv. Eh, inte låta datorn göra det åt dig. Eh, och på, utifrån den alltså här rena action-delen tycker jag nog att Quake har åldrats med lite mer värdighet för att det är roligare att strida i Quake än i Half-Life. Ja. Sen det... är half för en mycket mer intressant värld och story. Ganska överlägset. Men själva pangandet, det tycker jag då, fan. Quake 2 är jävligt svårslaget. Jo, det är sant det du säger. Även med Faktiskt. dagens mått mätt. Jo, det, det ligger något i det, såklart. Jag hör det. <laughs> Quake 2, ja, men... Eh... Nu har vi gjort varsin sån här lista till varandra. Mm. Och det verkar ju om allt ting faller på plats så kommer det att bli en tier list nästa vecka också. Det kommer bli en tredje nästa vecka. Mm. Det här var ju kul. Vi skulle, det här skulle ha varit konceptet med podden från början. Det är ju lite synd <laughs> att vi, vi, vi gör just det här upplägget. När vi snart är 400 avsnitt in. Men det, det gör väl ingenting. Nej. Vi har väl små teman här och där. Det finns ju ingen konstant överhuvudtaget i hur Nej. vi gör. Men jag vill inte ha det så heller. Med vår styrka uttråkad. och vår svaghet. Ja, men jag kommer att bli uttråkad om man ska ha ett visst sätt att göra saker. Jo, med. tack, fan för det. Nej, men vi, vi, vi, vi drar med Niklas och så får han en teorist. Mm. Han har många bra saker att säga om spel. Ja, det kommer att bli kanon. Vi ja. ska provocera honom också. <laughs> vi måste försöka hitta något spel som mm. han inte gillar så vi får höra när han rantar. För det, är... ja, det kommer att bli väldigt kul, tror jag. Det, det, det, det är bättre än att dricka sprit en fredagkväll. <laughs> ja, stora ord, men axosanna. Sanna. Uh, ja... Uh... Jag har sagt det jag vill säga idag, känner jag. jag så med. jag är redo att säga en gång tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så hörs vi snart igen. Mm. Och en en gång så vill jag tacka alla tre gånger.